احمده ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا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 اشهد ان لا اله الا الله وحده لا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 بسم <تصفيق> الله <تصفيق> الرحمن الرحيم <تصفيق> تلك <تلکت> الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون لا يريدون الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وعنمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لإمرأة ما نوا <وع> فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته, <إلى> الله ورسوله> <فهجرته <إلى> الله ورسوله> مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنِيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الحمد لله دع الله حمد نذيه <تصحيح> د بیا الاهلا لامین مونږ تاسو د خپل کتاب لکینوړو او زموږ استاد سو په دې لګړیو فانی ژوند کې الله بیا غوقت مونږ تاسو لپاره شراوسته چلننا مون انشاء الله دا الله په توفیق دا قرآنِ حکیم دا دورِ تفسیر افتتاح کاؤ اللہ دی منتولتا دا خبل کتاب علم او عمل را نصیب کی او دا کتاب دی الله زموند پارا حجت جوړ کی او پا مونگ دی حجت نجوڑائی درس نمخ کی سعداب ضروریوي چې د هغې خیال او لغااض شي یو خدا دی چې دا زمونږ ستاسو درس د الله په کوره او مسجد کې دی نڅک چې د الله د تراشی ترا شي دی د الله پهملمنوف س اوددی مل مستیاد وجنا رب کریم د ملائک پزری د ملمت دواغا نه کړي خدا دواغا نه هر اچات کوي چې هغه د zarar سبب نه جوړيږي ابو داود شریف حدیث ته چا سوګ د الله پور ندته ده الله د ضیافت او د مل مستیا هغه فزیلت حاصل شو ورته لري دعا غان کئ یو دعا دا کئ چې الله د استا کور کې کمناری نزلانا راغلي الله مغفر له ورحمه وتوب عليه یا الله ادنا یا الله پدي بند باندې رحم وکي ملائکه وای ادري و دعا دا کې چې دلته توبې توفيق ور کې او دا توبې په خپل دربار کې قبول بنځره کې دذری دواګا لکی خدا الی چې دې زره ترسېږي باجی زنانا او ناری دراشی مسجد کې شور کوي د شور دوجي رغور بل نتلاوت کولې شي نموس کو شي نه هغه کتلوابادي کتالبات دی چې دای مسجد کې د شور سبب جوړي او د بل د زرر سبوب جوړيږي نو د خلکو کډاو موکو کارونه پر خپل په د ملائک د دوار نه محروم دي دیو جنتا سو د مسجد د صفای خیال وساتای جمعات کې مشهور نه کوي زکه کزار مو رسولو باز طالب شور کوي بازي زنان شور کوي نو دغه د سوراد مسلمانای خلاف طریق کړو ځکه د مسلمان تعریف ده مونږه نارینه زنان ته او کوشش مسلمانانو بوخاري شریف حدیث کتاب الایمان کې امام بخاري رحم الله او صحیح بخاري شریف کې ذکر کړی ای فرمایدا الله حبیب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان سوک دے چیندته جبے او دلا سود zarar نه بنور په امن دی ته کوشش کړې رکوې خاص کر زلاله مون سره دا غیتا د الله کور کې دم رشور او به حربتی کړو چې شرطه د اجر په زی ګناهکار کورونو تواپس لاړ شي ور د در ساده دی کجری دی خیال موسات رجولای کې به الله خیر واچي او کینی نو بیا نقصانی او تاوانی د دې ځای لشو څنګه بنکوي وختي سحر عاشقورا تاسو ورې د خلکو چې کمه دونیوی نو سی دا وی ته وختیزي دا سید ابي وديني الله رب عليه رحم کړي په دې ذمرہ معاشره کې سرند ذمر ایبنونه مخبل کتاب لکیلو دا د وخت په ورته وکوي بلکې په کار د ایسره او شډه وختیزه تحیۃ المسجدو کې جمعات لچرازه یا دعاګان استکه یې مسنون دي اعتکاف نیت کوي د ورکات کوړي بل قرآن شریف راغستان دي د ډی اکثره د طالبانو قرآن شریف لري د چاته سوران والے دي حفظوالا کار کوي خپل قرآن شریف خاص کر لیکلو والا قرآن شریفونو ملابېږي اګه چا سره ني زمو دي رور سردار علي باي توحید به در سره غوړي اي لیکل کول پر پرران شری کې لیکل کو دا ده لکه کله ناکه دا طالوان سیاسی مان یا نور خلکې ګډ وړ خلکو په دیوارونو لیکل کوې جل سر د پانې اسلام براز په پهوال د آبدي جاازت نه بغیر لیکل کوول حرادي په مسلمانی دا د داې خبرې خیان په نو په پردو قران شریفونو کې لیکلونه کوي بلدا دې وګوره د دې کې چې سمرا زنان نه راغلي نو موبایل نه پریږو تاسو لپاره जबाबاري زنان د چې سوب موبایل استعماله یا به علي شریف خلق په کورونو کې زنانو سره موبایل نه پریزی نو موبایل به تا څوکین کو څوک دی نو دا لګي دی بس کا موبایل مو استعمال هغه خلک چې درس پکې ان کا اسې پونچا سره موبایل وکاتو نو خبره تاسو خپل سبق وای خپل سبق سربستا څکار وی بلک مخبل زېنه نو هغه ځای لازم را لسی د ژوند د صفای کوشش کوه ارام زراعت کوشش کوي چې مسجد صفاء ساتلې کی خپل لوخي خپل اسباب صحیح طریقے سره ساتي دا صبح پیغمبر راځي دا صبح تاثیر کې سکوي تاسو کې واس دو صحیح یې کنه و او د درځ پهونکو سم دا تاسو د معشو درځې په وخت کې تل شره او اسماني کویږي دا وسمو پیوکو نو د درس د آداب و خیال لحاظ بساده ای بل نه چې دا شی وو بتا سلازم وی چکاپ طالب العلم یا طالبہ مدر ادن تراوی نو لیکل پکای کی سو کوئی مال نرازی دا غطا څو قران شریف نو درزی بیا بلغه نو نرامهشته که چاله لیکل ورزی او که نو ورزی لیکل پکوي یو اورز بنت نی بلرزنی افتپس نو لیکل زدش دره هر طالب العلم او طالبيه باندې لیکل دا بزور دي ته کداو ګذرسه سو لیکل نہ کای نداخیه او خبره مالک یانی ولا خبره کی ذهن سره پهن طرف ته کم طالبولین چې دی کول کای داغه توجوب بل بل لسی دا ان بغاټی باندې کاپي پیدا کای زکه سپلیکل نه کای نابودرو هم زنانو مقرن وی نداخیه او چې کوم زنان طالبان مقرن وی دای وتا صلاحاس کوي برب هم بس زنانو مقرن کړی ناغي وتاسو کو یې یو ورک په کوی کینده مو ولدام چې گزارم ته وباسه یو ټاپ ته وباسه ا کټم شرم شوبنه سميږي له خپل شرافت زه بعضی زنانو نه پډاپ څیږي نه په خبره سږي ناغي یادغه اعلان دې چې بس مونږ ولوي چې زهي له زنانو باندې لیکل به ضروری ني چې کوم زنانو لیکل نکاي دا هغه درسې مونږ په دې درس کې مونږه آخر کې امتحان اخلو هغه کې د اصول او سوال د مخرازي پس چې څوک امتحان کې پاشي ترجمه کې پاشي دا هغه مونږه شنه ورکاو چیرته ترجمه ستکه نو سره په کوشش کوي اوس سره په کوشش کوي دا بس د څه په بل <سؤال> تاسو یو نمبر وکررئ زموږ د دې څانانه طالبانو یو نمبر وي استاد عمره لای نو هغه کې بتا څو نه مسومر ګری پس شي نمبر تک لم وکررئ هغه کې جماعت کی جارو سر و دا په نصیب مېټا وی بلداسی نمبر والی وې جی زمون دي علماء و کم طالب جلو فی وین جی خدمت کوي د مدرسې د د نفس النفس ته ضرورت نشتا پر د ماده کی صفائی را شی عجز ال اش رمضان شریف کې به موږ دا سکو چې سلور په ځېږ په زمرګریبو نه سلور په جوړ د خپل لوهو صفائی سره کاري خو رمضان په پوری زموندت لباو خوراک شریک وی و دې کې وتا چې کب بار نام میمانت طالبان راغلي دوی هم دغه مقابله لباو شره با قاعده خدمت کوي اوګره زما تجربه او شوسو کوم چې مدرسه کې خدمت کوي ان الله عالمات جوړي چا چې جو باور د استاد او طالبانو د طالبانو خدمت کوي لو اله الا الله مين غيتا یو علم نافع نصیب کړي علمناسیه اله الا الله مين ایت نصیب کړي بل نیت به تاسو صحیح کو ا د عمر د لفتنو په دور کې زنانه د کور نه رخصتول دور د لږه لږه د اګار او د لفتنو په دور کې خپل بچي مدرسو او تفارع اور دا مې اورل وی قرباني ها او نیت په لکه زباب نیت سمون تاسو مجموع دانن راغلی او درس مشورو روزانه بوایو دې کې زمون نیت څه ده ولله صحیح کې دودو د پاره ویسمه عیار دشتګنی چې دا کارو کې دا او کې دا او کې نیت برج صحیح یا هر دو پر وظیفاو کې نیت برج صحیح شي اجه دو پر کې نیت برج صحیح شي وای دا نیت صحیح کې دودو د پاره بغیر د مالک له د جنا د نیت د دا چې د حساب نشته چې رغړتا دمر وظیفاو او دمر نافلو نه او دمر پېښې دی ولا ګولې دمر درګه سبق دی وروستانيت بچي شي د نیت د صحیح کدو د پاربل الله رښتا بغیر د اجزې او د جړا نه مالک او خالق ورواته هر وخت الله ته جړل چې رب کریمه سما دالیت تخپل رضا د پارکه د یادو سنتي کچری پدی دینس دکړاو خو لو کې زموږ نیت د الله رضا وی دومغه تاسو نه الله رازي شي اقبل سدیت وی نوم ګټل وی ری آخاری پدی خپل علم سره جهنم ته کی دا حدیث موږ د درسه ابتدا کوي ابو هرره رضی الله وانوله چا وی او دا س حدیث راته وایا چتا د الله <سؤال> د حبيب نه اورې تدې دا یو نه لکه مخ مخ تر تخکاری ویلې کې زاهر نبی کریم عليه السلام نازل دا خبر نشو کبي خودي په راه نه پابه وره روزي اډه الله د يرنا یاد دي حديث د وعيد د وجنا یاد د الله د حبيب د محبت او د فراق او بل د وجنا دری پیری به خود شو اچې په خود شو ورته وی دي مخابخ پور کې زاو نبي کریم عليه السلام ناس ما دی ویه ابو هرره تعالی پتن چې د جهنم اور ب اول پچا ګرمه گی نماوی الله تعالی رسول خطوي وی لم بیت ور تور قل زول شین عالم حافظ او شهید او مالدار یو سره به الله ترح الاله العالمین ورته چې دې روډې دی وجوده قران حافظ او وجوده قران عالم او ټول پرمستاده کتاب او د دین خدمت کړي نو ربی کریم ورته وی چې نه درو دې متقدي له پاروي چې کنه کوئی صبر قاری دې صبر خپل حافظ دې او صبر لوی بولا نم دی پس نوم دې ګټونو نوم دې ګټل حکم دوګي اور تبه ورو ورسې سره دین چې د قران سنت علم له کتاب له پسي راکې پروت ده بیا شهید راولي وي بسې روډه او یلا د بدن نلويش او د بدن نلويش هنو ماداه ستاپه لا راکې قربان کړي ما خپل <سؤال> بدن ستاله راکې قربان کړي ذره کریم ورثوی نا دروغ دې وې تا خو دې لپاره کوڅ خټه کوې دا صبر په حاضر دې دی شجاع دې اذا خلک دې صفات کړو سرت شهادت نو کوم ځای لور ورسره بیا په مالدار راوې وي وسې ضروره وې الله تعالی مال ما او ما مساجد جوړ کړې او ما مدارس جوړ کړو اما د خیر یو لار نو پریخي مغرب کې بیمار راغورلو رب کریم ورته دې روغ دې وي مقصد او چې خلک دې اسنره سفيره پس صبربال لګي نوم دې غټلو بس نوم دې غټ له و کو را یاد ساتي صبر تو لباو تعاله بار چه ازال مواب کچره ده الله رضا مقصد ني نو سړې بسړې شي او اورته به اورتن الله قران شریف کې وی دی چې ما بارکه عاملات الناسوا تسلا نارن حامیه س خلق به زانو نه به اعمال استڑی کړی وي خسرد استڑی والینه د جهنم اور ته بور دن مقصد د الله رضا نوا د روزانا دخفض د تاسو ورچې د دور الله لن سره راسو ته نږدې نه راځي کا د الله جیسا نه کې لري اقرار له روزانه زړه نه تاسو کول شه دا تسده فارره اې اداهم ګور نه تاسو کول چې یو رس در سو شوه دا هدايت کتاب دی نن زه مرز د ما کې سفر اقرارې پر ان عمر د برشون جوړ کړو چې جمعات په بخاخسته نننن می قران او د پیغمبر خبره وا او ری دي سفاره کرا نه کرا نه ادم چې دا الله او د رسول په خبرو سوق سب دشي نو نور په څه سبيږي روزانه ځان سره په حساب کوول چې را سفاره کرا رہے نو په کار دا د شریف درس ختمي چې زمو ټوله زندګی بدل شي سنِ بسری رحمہ اللہ مشهور تابعی تیر شک دوی با فرمائل و عباز ارزاناناو نالیناو عبا قرآن ختم نویتی چوئے قرآن میں ختم گودا مستابدن کے اخکارینا دا خدا سی کتاب دے چسو کے ختم کی دا غستر کو کے اخکاری آستر کے غلط لدل لکھئی دا قرآن چسو ختم کی دا غپا جبا او کے اخکاری دا غل غلط نست والے کی دا قران شریف چې څو خطب کی دا غو غوګو کی ښکاری قسم د لاغه غر کی ښکاری پکار دا د کتاب الله زمون پر غر زیدو کی زمو پر راتلو کی بدا روزانه بزان صلی الله د علم مقصد د عمل او علم نافع وای د تجارت سره عملی زندگی جوړه شي زړه کله الله او رسول محبت راشي د دې دنیا فنا و ننګړتیا راشي د قبر دا اخرت فکر راشي اخلاق د شریعت مطابق شي هر چا سره داسې رویه او نظریا او اخلاق و چاته سجده الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حکمته نو خپل نیت سي کول اخلاص سره دنس دا کول او روزانه کوشش کوله اما تاسو <تصح> ته ویلې د پارسنه صاحب لښت چې کنه هغه نه صاحب چا پورو کو دور در درجه یو دورو وشو غیرو کنو بس دیبا پ مخلصینو کیسه د دې د پارا د الله د په دربار کې جړا دا فریاد ده رضا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا امان و دار و نو دے هر سڑی تا بہ اس ملاوی گی چ سر دے یتہ چا کہ ہجرت دا, دا اللہ دا رسول دا رضا ل پارو نو ہجرت دا, دا اللہ دا رسول ل پارہ دا او کہ ہجرت مقصد دنیاوی یا مثال بطور دے و طور دی او زرا نصر نکاح کول فہ ہجرتہو الہ مهاجرین نو د هجرت په دغه سده فارای چاغه ته د هجرت کړه پر درس مخ کې موږ اصول وایو نو دا اصول مخ کې د څو پیل شاو نو خو تقریبا خلاص دي د چا سندو اصول کتاب یې غته لگا ساده په لیکل پکار دي وصول مګه چاسر په فلې نه نیکل هغه کې هم ورې نیکل کوي وصول نفس ان شاء الله بیا موږ سورې فاتحه شورو کوو سباهه ان شاء الله مونږ وراندازه دا په سبب مونږ نیمه شورو کوو سبب څه دی روح وصاس اندازې د برج پټې په صبح رچی وخت دی نو په ساري وختي وخت کې برکت شي یا بین څنګه ټکه مو بجې کو سمرو ټیم تل کیږي تا سبه نیمه بجو درارس سبا نیمه ان شاء الله درس مختصر کو یو درې ورځې بیا درې روزونه پس مه ان درس داس پرخین د موزه پورې وي یی درې ورځې که سوکراځي نو ای براشي سابا موږ درس کوو بل هرڅ باوی نړیر کوو ته سوکراځي لاروار دی نا ویل جدی او تلوار پکار دا ضرور زنه پس نه چا نام خپل درس بیا د معاشکینو د مسافر انشار لکو بابا لیکو هی راتلو سره غروت دعوت کوي ډهرو ډهرو خلکو یو یو توره کړي او یو وازدا مینا د سرګونو لکونو خلکو د اصلاح ذریعہ الله جوړ کړي یو سر کې چا سیده اورا و بس د اور تکافی رسول <سؤال> اعظم موستازانو د ورش ملي له ود مايني د دې مشایخ او پدرس کې بس یو زر پات دي او هغه زر پر آداب او اخلاق او اخلاص صرفاتي چې مصلحه شري اخلاص سرا درد سره ځان الله شکر نه پدي روزانه چې سجده لګوي کمل لظمر د شذنو دور کتاب سوغره موږ الله د خپل کتاب رکي نورې د دې د بخاري شریف ته وایي مې يوري الله به خيرن يفكه في الدين د کومه ناري نه زنا نه بارکه چې الله د خير اراده نو تخبر دې په اورته ورته سکه تاسو به درځي سور سور په مصلو کوي اوس ګرستا تاسو انتخاب کړئ د خپل مسجد او کتاب ته پاره نو کوم دې ته لیکن د زنانه غره زانانه تاسو لوب باندې رسول اته درې کې ۵ زنانه درو فی جوړی چې شور وکوي نو کله چې په پارا راځي نو بیا غره دلته خلک کماس کم د حضور د پارا سیمه د زنانه غره आवाज په باډ نور رسول دې سلامت आवाज په باډ دا કહا جوړې لزینو تلبیه په تا پکاله راوي اساس څه دی خاص کار د کلی د زنانه غره د کم طالبات د لره سبا غدای څوې جنی دي کله څنګه ځاناره دي چې تاسو جمعه په ما خاصه آداب روزانه موږ د پاره درته سربې جوړيږي چې کوم بدرس کو او کتا سبا چې بچو جوړا وسې آداب سره وخت یې کوي چې الله دا دادر زنګو اوس تاسو د ټو نو د هدايت لپاره یو شریه جوړه کی د وخت پابندیو کوي شور پکوي مانس کی کټ بونګه اندکه وځماتې لپاره چټی کوم اېکې خپل نوافل کوي سورہ یاسین وای ټولو مد دوا غانو کې یاد ساتي په سبحان الله ان شاء الله اونې به ژونده ځکه بونګه درس وي هر برګري ته پکاره دیباز راکولونه نه دې پځه خنه چې سبا خراباس نو درس دراسي وګوره د طبیعت پر درس ادخوله مرزي پر درس پر نه سبا به اصلې شوږي دا سیم پر پدمل کې ودا سې نوکری چا لور کی چې ولوی شیبای ز نوکرې پوزې سو اخرا پاسم راځم په دا نوکر په شغل سې نه په تللې کې نه په جيره بیا بر اعظم دا درس نه وڅکوي په وخبر راځي ا کنازي کوي چې ول مرزی ورکو نه پټه په کوشش کوی عوامي او کتل لبا یی ک طالبات یی تاسو بم ملتبره کوشش کوی څو چې نا وخت راځي نو ما ته به قاعده چې نا وخت راځي او نیمه به ان شاء الله را را او دا د الله پور په عبادت روانه عبادت کوي تلاوت باندې په خو اخلاق او باندې د جمعه د تاسو کا په سباتاسو نه گواہی کوي اته پته نه لګي ابل رمضان کې موسر رسول الله سومرا سومرا زادان نن به دا خبر خاورې سي اخبار دي دا دا ادب ناس ته دا سبب په خبر کې پکار راځي دا په خیرت کې پکار راځي الله بحنا نسلوک بان نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الذي لم يلد ولم يولد ولم اللهم صل على محمد النبي ابن واله وعلى وسلم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الله زمندتوں خاتم پر ایمان کی اللہ زمندتوں خاتم پر ایمان کی اللہ ممتاز ابو والدے اور استاد صاحب اصول و فروع ته بډو ژوند د واړه او له ګناهونو د توفیق موږ ستاسو کتاب ته د اوره تفسیر شروع کا ته خپل رهب او کرم او مدد اختتام ته راسه الله موږ د زمونږ د بنین او بډاتو طلباء او طالبات زمونږ ټول شې د قران د علم او د عمل ته پر راغې رب کریم عطا ہدایت خیره می کتاب دې نه پس بل کتاب نه راځي الله دې زمون په دې نیت کې دو الله موږ ته ہدایت الله صدق اقايد زمونږه اعمال زمونږه ظاهر او باطن دې قران او سنت مطابق الله په دې قران او په دې دې پور پر موږ ته راه بر کو فتنو دور دې مونتا خفل کتاب لکینونو مونتا شکرون اله الالبین او ساد دا وقت زمون د طول و قیمتی که اللہ کمزایونو کستان کتاب دوری و تفسیرون شورو دیتا د طول و مدتا و نسرتو او دا او دا اخلاق و پدائرکی که او دا دا ویون کو او دا اوریدون کو دا من انسانیت او جلد پارا الله دا هدایت و ذریو الله دا مدارس مساجد و دینی شعبی ترقی پورې پور قائم دائمی و ساجد یا رب کریمہ دا ہر کس معافات و مسائب و نمونگا و ٹھولو قمت پا امن و امان الله اللہ دا مدرسو دا در سنو ضروریات تغیب اونا برابر کی اللہ دا دی در ضروریات تغیب اونا برابر کی و خیر آفیت واندادر صلی اللہ صبر بیماران دی بی. اللہ شفائی کاملا آجینا ورطور نصیبا کی بی گنابن دیوان اللہ ده بند در اخلاس کی د هر مسلمان دہ مال جان دہ ہر اسلامی ملک اللہ حفاظت ہو کی دہ ہر زی شر دہ شرنا دہ ہر ظالم دہ ظلمنا دہ ارزی حسد د حسدنا بھنگا ٹھو مل اللہ پخبن حفاظت کیوں ساتھ اللہ آدم دے در درس کم رکاوٹو ندی دہ ختم کم ضروریات تھی اللہ دا غیب و دا خزانون دا ضروریات الہ الالمین پورا کی طول رکاوتنا الہ الالمین ختم کی اور طول ضروریات الہ الالمین پورا کی اللہ حمربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب اللہ وصل اللہ حضور کم طلبائی اتبات کی دو علایہ بار نرات لوگ مخبر داخلی موقعید بل بھی اجازت